Saya diberi kesempatan menjawab tiga soalan lebih dulu. Pertama, apakah ashari itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah? Berarti dia tak menangkap apa yang saya cakap tadi. Ada kawarich, ada syiah, ada murjiah ada khalqil Qur'an ada mujassimah datanglah Imam abul Hasan al-Ash'ari menyusun, membantah itu semua maka disebut Ash'ari itu ahlu sunnah wal <coughs> al-Ash'airah hum ahlu sunnah wal jamaah man huwal Azhari siapa itu Azhari yang betul bermanhaj al-Azhar itu siapa kata Syekh Ali Jum'ah pertama asy'ariyun aqidah aqidahnya asy'ari atau maturidi atau mazhab di akadil -ah. bermazhab dalam bidang fikih itu yang dikatakan Ustaz Azhar idrus tadi ikut ulama bermazhab ikut ulama yang ketiga dalam ber bermoral beretika mengikut kepada Imam Abu Hamid al-ghazali mereka yang merumuskannya dalam buku sehingga menjadi sistematis Mari kembali ke Quran dan sunnah betul tapi apa kita sanggup Pemampu datang ulama menyusunnya untuk memudahkan ada namanya ulumul hadis, soai, hasan, daim, maudhu, mutawatir, tahtir labzir, daripun nawi, gharib, anzis, masyur, muqatte, muanlag, muodol. Itu tak ada zaman nabi. Ulama menyusunnya. Nah dalam bidang ulumul hadis ada, dalam bidang kiraat ada, dalam bidang tafsir ada, ada dalam bidang aqidah. Siapa yang paling sistematis menyusun Imam Abdul Hasan al-Asyari. Lalu kenapa ada salah satu ustadz terkenal di Indonesia menyebut kaum Asyari itu keluar dari ahlus sunnah wal Jamaah? Yang menyebut Asyari keluar dari ahlus sunnah wal Jamaah itu, kutil-kutil aja sawadul a'zam sawadul, sawad hitam a'zam, mung hitam, saking banyaknya dari mulai Maroko sampai Maroke, itu as'ari as'ari orang yang mengklaim maka dia hanya kecil, kelompok kecil di dunia ini, kalau dibandingkan, dunia Apakah ahlu sunnah wal jama'ah mengikut manhaj salaf? Iyalah! Khairul <hish> Sebaik-baik abad-abadku Summal ladhina hum Satu abad sesudah itu Summal ladhina hum Satu abad sesudah itu Mereka merumuskannya menjadi satu Bahan mentah masakannya apa? Cabai, bawang, tomat, gula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 Menyusun ilmu qiraat dari mana? Nabi, sahabat, tabi'in, bahan mentahnya sama. Karena saya pernah dengar bahwa orang yang tidak bermanhaj salaf, berarti akidahnya rusak dan tidak termasuk al-sunnah. Mereka salafus saleh, mengikut salaf. Mana dalil bahwa asy'ari mentakwil itu mengikut salaf? Kullu man 'alaiha faan.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 Embryo-embryo khawarij Makanya Syekh Abu Karima Dari Al-Azhar menulis Khawarijul Ummah Syekh Abu Syekh Muhammad Ali Jum'ah Doktor Muhammad Ali Jum'ah Mantang besar menulis Khawarijul Ummah Masih ada pemikiran-pemikiran Muka di zaman saat ini Itu yang kita bahas tadi Bagaimana cara menghadapi Bersikap dengan orang Yang sedikit-sedikit bid'ah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 Bayangkan Mohon maaf Ustaz Soman, Kami tidak bisa datang ke az Waktu Ustaz, di tempat Ustaz Arifin Ilham Kenapa? Karena kami sedang menghatamkan 37 masalah populer Dia sudah khatam, saya belum mulai lagi Mereka sudah khatam, mereka kaji Kemarin ada dari Malaysia Salah satu pesantren pondok Mengirimkan dengan murid-muridnya Kami sedang membaca 37 Tolong Ustaz berikan kami ijazah Saya langsung ajazzukum tukum hadzal kitab. Aku ijazahkan kitab ini untuk kalian pelajari melalui WhatsApp. <SILENCIO> Terus mengaji, mengaji. Alhamdulillah, kemuliaan besar malam ini kita bersama satu majelis dengan al-mukarram. Baik, Soalan yang diajukan kepada saya ada banyak dalam 10 Tapi maksudnya sama saja Jadi dalam 10 ini jadi dua soalan saja saya jawab Sebab yang lain semua sama Iaitu apakah pandangan Ustaz Tentang jihad di negara-negara umat Islam seperti di Rohingya, di Patani, di Palestin, di Syria dan sebagainya. Apakah hukum uh, umat Islam itu berjihad? Dan yang kedua, apakah hukumnya orang yang membaca surah Yasin uh, pada masa berlaku kematian? Okey, uh, dua soalan saja. Nampak banyak, eh? tapi sama. <coughs> Ha, ada lagi dua tambah lagi. Ha, saya pakai cermin mata ni bukan tak nampak. stylo ha. Amalan yang di yang bisa dilakukan untuk ayah yang telah meninggal mengalir pahalanya untuk beliau. Apakah sebaiknya kita lakukan? Ha? Saya mau tanya ini, macam mana kita mahu ikhlas dan tawadz?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 Ditulis dalam buku Yas Aluna Kapidin. Uh, saya lupa juzuk dia. Tuan-tuan cari sendiri. Dia kata kalau kita sedang solat, patut ada orang minta tolong. Huh? Dia jatuh di dalam air. Huh? Kita boleh berhenti solat, putuskan solat tidak haram. Huh? Sedangkan solat itu haram kita hentikan bila kita sudah masuk ke dalam solat kita hanya jadi halal balik selepas Assalamualaikum sebab tu dipanggil panggil takbir retul ihram bila kita takbir kita ahram kita haramkan dia jadi keluar daripada semayang haram walaupun haram ada masanya boleh kalau minum air haram tu imam Allahuakbar minum air dulu haram Neh, tapi kalau awak oh, minum air dulu, mercuroh saja kata ulama. Neh, orang yang lemas, kita sedang semayang. Mani Kiau Miding, tolong, tolong. Hehe, kita eh orang lemas tak ada orang, kita berhenti semayang. Neh, tak payah kata lah sahaja aku berhenti tak payah. Terus lari, neh, terus lari tolong dia.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 Baca Quran ini tidak mestinya baca kepada orang hidup atau kepada orang mati. Ikraul Quran, bacalah Quran. Awak baca seorang seorang pun turun rahmat, pasti turun rahmat. Neh, baca surah Qabah tak turun rahmat. Neh, orang baca Quran satu huruf satu pahala ganda pula sepuluh. Neh, ganda sepuluh. Neh, biar am syariah asyariah. Pak sepuluh kali campur satu kata lama sebelas satu huruf. Alif lam mim 30 kalau malas baca jugalah nun surakallahu alazim nah kalau sibuk sibuklah nah, nah <tik> tapi kalau kita baca 50 ayat man qara alqur'ana fi yawmin wa lailah lam yuktab minal ghafilin barang siapa baca sehari semalam 50 ayat saja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 Almarhum Syekh Ali Jadul Haq disebut dalam kitab dia uh, fatwa syaraiah. Ne tuan-tuan boleh rojok sendiri dia mantan syaikul azhar yang lepas. Ne. Ha, saya selalu baca buku-buku beliau. Ne. Buku-buku yang Ustaz Abdul Samad sebut, buku Syekh Athiyah Saqar, uh, buku-buku apa benda Syekh Ali Sabuni saya suka. Allah Rabbi dulu saya mula-mula be belajar Saya mengaji mula-mula kitab tafsir jalan lain dan kitab sopoh tafsir. Ali Sobuni. Kemudian Rawai'ul Bayan. Ne? Allah pertemukan kami dengan pengarang. Di atas satu pentas. Empat tahun yang lepas. Ne? Lepas tu saya baca buku 37. Masalah popular. Allah letak pula malam ni. Dengan Ustaz Abdul Samad. Ini semua kerja Allah. Rabbil Alamin. Dia yang aturkan pergerakan kita pada alam ini. Allah Rabbil. Jadi... Ne? Bacalah Quran di mana-mana, di situ turun rahmat. Tidak ada, tidak turun rahmat. Pasti turun rahmat. Kerana itulah, ne? kita baca di dalam rumah kita, turun rahmat. Kita baca di kubur, turun rahmat. Kata Syekh Ali, jadulah hak. Kalau kita baca di rumah, turunlah rahmat itu di rumah. Dan bila kita baca di, di kubur, turun di kubur. Tapi kalau kita baca di mana sekalipun, dan harus hukumnya, ne? Datanglah Rahmat itu kebaikan itu di tempat kita baca. Kalau kita nak hadiahkan pahalanya kata Syekh Ali Jadul Had dia kata yasilu sawabuha ilal mayyit sawa un qariban aw ba'i dan minal khabri. Kalau kita hadiahkan kepada si mati sampai pahala tadi kepada si mati sama ada kita dekat atau jauh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 Tak boleh pakai, ne. Ha. Tapi kalau Allah nak memberi, ne, orang mati pun dia boleh dapat manapun. Dia kata kenapa baca dia sudah mati? Betul, kita baca Quran betul. Yang tak betul kita ajar orang mati baca Quran. A itu baru tak betul, ne. Ha. Eh orang mati ikut saya ya. A dan ibdatap A orang mati senyap. Ba di atas ba. Hei orang mati, orang mati kata. Sudah mati lo. Neh, <SILENCIO> kita bukan ajar dia baca Quran. Kita yang baca Quran. Ya, eh? jadi bila kita yang baca boleh-boleh saja. Neh. Ha kita harap, harapkan rahmat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebut, barang siapa membaca Yasin, neh, dengan niat eh, yang baik, maka insya-Allah akan di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 walaupun kita kiai walaupun kita alim besar ada sombong sikit saja la yadhul jannata tidak akan masuk syurga Neh, jadi terus sendah diri ikhlas ikhlas sangat penting Imam Ghazali gariskan empat perkara untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu SWT yang pertama iman yang kedua ilmu yang ketiga amal yang keempat ikhlas ikhlas ini janganlah kerana lain ajar bila syaitan masuk dalam hati kita haa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 Saya pun pergi kat Pak Imam takkan baca kuliah belakang ramai Al-Baqarah satu kali nampak? Imam paling belakang insyaAllah wazi dapat dipengaruhi oleh syaitan gan nak menunjukkan suara hati-hati. Neh, ha. duduk menyandar dekat tiang ni lepas solat asar, orang sudah balik rileks. Lah susahnya hidup, Wang tak cukup, cakap seorang-seorang. Pastu bunyi ramai masuk dalam masjid, bawa tumpang solat asar. Syaitan datang. Neh, Mas, orang ramai dari belakang. Keluarkan tasbihmu, tasbih. Kita pun insya-Allah tahan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah nah itu hati-hati jangan perdaya syaitan sangat hebat syaitan bukan kelas PJ lebih daripada PhD dia pandai sebab tu kadang-kadang dengan kes yang kecil saja kita sudah sudah ikhlas di masjid biasa, masjid kadang-kadang di kampung orang hantar makanan ada berlaku tak? orang hantar kuil martabak martabak sini ya martabak Bila orang masuk semayang Isyak, orang tengok, oh ada martabak. Haa, best. Atau martabak. Tapi semayang dulu. Empat puluh orang semayang sama imam dengan bilal. Empat puluh orang semayang. Biasanya yang semayang bakdia Isyak ada dua puluh orang. Separuh balik. Dua puluh semayang bakdia Isyak. Tapi hari itu istimewa ada martabak. <laughs> Nampak? 20 orang ini tak semayang Ba'diah kerana mau makan martabak tinggal 3 orang Imam, Bilal dan panitia masjid seorang nampak? Ha? untuk siap yang lain sudah pergi makan tinggalkan 2 rakaat Ba'diah Isyak rugi nampak? makan punya pasal nah, yang 3 ini Alhamdulillah terselamat semayanglah Ba'diah Isyak 3 orang ini nah, atau 2 orang dengan Bilal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 Habis satu masjid 40 orang martabak sapu habis. Nampak tak ada. Ah ini bahaya. Ni ha ah, jadi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 Ulama Ulama sudah menggariskan eh? Panjang lebar lah Sebab itulah ne? Saya um, Banyak membaca pandangan-pandangan ulama Ulama Tentang amalan-amalan orang hidup ini Sampai atau tidak kepada orang mati Pandangan-pandangan Ulama yang muktabar Semuanya sampai Dengan izin Allah ne? Datang ustaz-ustaz facebook inilah Dua-tiga orang yang mengatakan tak sampai Ini yang pening ini ne? Ha. Ulama Ulama besar kata sampai Macam ustaz-ustaz Ahmad kata tadi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 siapa yang tak baca kunut subuh solatnya sah kerana kunut subuh bukan rukun sembahyang selesai datanglah ustaz yang facebook punya tak ada ilmu ilmunya dalam google saja. siapa baca kunut masuk neraka ah neh baca kunut masuk neraka masyaallah neh jadi kita jangan jadi bodoh neh jadilah orang yang cerdik jadi amalkanlah apa saja ikhlas kita doa kepada Allah Allah bantulah insyaallah ha nah, kerana orang yang mati wa laisa lin insani illa ma siapa yang telah mati tidak lagi boleh beramal itu betul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 Yang kemudian kita lanjut Dengan pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Ustaz Azhar Idrus Doa penutup, doa majlis hmm. Dan kemudian Bapak Ibu Jamma yang lakon Allah subhanahu wa ta'ala Selesai acara nanti Kami mohon izin sekali lagi Mohon izin kita Tidak ada sesi foto-foto Karena dua Ustaz kita Memang benar-benar sedang dalam keadaan Yang butuh istirahat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 Semoga Ustadz Somad dan Ustadz Azhar Idrus oh, kita berdua lah maknanya. Amin ya alamin. Berbicara hal sunnah, berbicara hal sunnah saya teringat salafi dan salaf. Dulunya saya berpikir salafi bukan aswaja, sampai masih ragu. Sebenarnya kelompok yang menyebut salafi mereka adalah aswaja.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 Alaf, artig binasa. Bagaimana hukum orang yang mereka menikah, tapi sebelumnya mereka pacaran, dan selalu berzina hampir bertahun-tahun. Kalau dia tobat nasuhah, atta ibu minad zambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat, macam tak pernah berdosa. Kita husnuzan, mudah-mudahan dia bertaubat, nasuhah. Tapi kalau sampai dia berzina hamil, lalu menikah,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 seorang ibu menengok jenazah anaknya lalu dia katakan ya syahid, wahai engkau syahid belum tentu innamal a'malu bin niat, Utsman tidak ikut perang badar tapi dapat pahala jihad apa dia buat? man jahaza ghazian faqad ghazaa siapa yang menolong orang berjihat, maka dia dapat pahala jihad kita malam ini insyaallah mendapat pahala jihad ya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 Doakan saya segera punya anak, Pak Ustadz. Untuk yang memohon ni dan yang lain yang tak memohon, tapi dia ada. Mudah-mudahan dia punya anak Alfatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanirrahim. Aliyakumiddin. Iya kan Abu Dua. Iya kan Sna'in. Inna sallallahu almustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikum ala warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumualladzalin. Amin. Mohon doakan anak saya bernama Intan agar penyakitnya diangkat nanti kita mohon doa dari saudara kita yang datang musafir jauh dengan niat yang baik, tulus, doanya kita aminkan, dikabulkan Allah Subhanahu SWT selanjutnya saya serahkan langsung kepada Al-Mukarram Ustaz Zuna, uh, Ustaz Azhar Idrus doa baik kita sudah sampai ke penghujung saya mengucapkan terima kasih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 macam doa tadi kan. Ha, doa itu hati-hati. Kadang-kadang ada seorang ditanya ustaz, ustaz, izinkan suami saya dia kahwin seorang lagi, ya. Tapi dia kata sebab dia yang berdoa. Ha, dia yang aminkan doa, ya, isteri. Saya kata, apa doanya? Dia pun bagi tulis. Doanya suami saya selalu baca doa ini, Allah marzukna zaujatan saniatan jamilatan. Ya Allah, kurniakan aku Uh, seorang lagi isteri yang cantik yang kedua né? yang isteri ni tak reti Arab amin amin ya Allah amin ya Allah lalu kahwin neh ambil uh, kahwin sekarang perang neh uh, jadi hati-hati neh hati-hati ustaz uh, Abdul Samad ada doa macam tu kerana belum belum lagi nanti saya apa ni apa ni saya sanakkan eh dan hantar Jadi terima kasih mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada kali yang lain kita bersama pada malam ini seterusnya kita akan bersama sampai ke dalam syurga Allah amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tabihi ajmain Allahumma ja'al jam'ana hadza jama'an marhuma wa ja'al tafaruqana mim ba'dihi tafaruqan ma'zuma Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati mubarakah minas a'da al ولا من la minal ashyal mardudin الإسلام والمسلمين al الشرك wa al-muslimin wa a'id al-shirka wa al-mushrikeen wa damir a'da ka'da ad-din Allahu mansur al-islam wa al النار al-mujahidi النار alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wa qina adhaban wa qina adhaban rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas walhamdulillah rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh ala, takbir takbir takbir jazzallahullahu ankum mengucapkan kepada Abdul Samad Lcma dan juga kepada Ustadz Azhar atas kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu jemaah Subhanahu ta'ala terima kasih juga kami ucapkan kepada pengurus Masjid Raya An-Nur beserta jamaah sekalian